Pista 31 Istoria culturii și civilizației Șapte roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 318 Dedicându-i în exclusivitate ultimii 18 ani ai vieții, s-a afirmat ca cel mai mare dintre medalierii tuturor timpurilor, prin delicateța reliefului, precizia contururilor și individualizarea personajelor. Cu acești doi artiști, pictura italiană a perioadei gotice se încheie, totodată anunțând noua eră, Marea Eră a Picturii Europene, ai căror exponenți vor găsi nu puține sugestii în operele lui Pisanello și Gentil da Fabriano. În paranteză, de sugestiile lor vor beneficia Beato Angelico și elevul său Benozzo Gozoli, se scrie G-O-Z-Z-O-L-I. Acesta, din urmă, secularizează lecția maestrului său, o interpretează în cheie narrativă, viu-coloristică și sumptuos decorativă Amândoi însă aparțin esențialmente renașterii. Închid paranteza. Figură pagina 303 Reprezintă o poză. Ghilimele Fecioara cu copilul Închid ghilimele Statuietă de marmură de Giovanni Pisano, în paranteză secolul 13, închid paranteza. Domul din Prato, în paranteză Toscana, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 305. Reprezintă o poză. Avram, Moise, Aron și David. Statui de pe portalul nordic al catedralei din Cartr, secolul 13, încheiat figură. Figură, pagina 307. Reprezintă o poză. Adam a reprezentat pe un vitraliu din catedrala din Canterbury, secolul 12. Încheiat figură. Figură, pagina 309. Reprezintă o poză. Șase apostoli în mâini cu atributele respective, în paranteză, obiecte legate de martirizarea lor, închid paranteza. Portalul central al catedralei din Amiens, secolul 13. Încheiat figură. Figură, pagina 311. Reprezintă o poză. Statuia Fecioarei Maria, în paranteză, detaliu, închid paranteza, de pe portalul principal al catedralei din Reims către 1230. Închiat figură. Figură, pagina 313. Reprezintă o poză. Grup statuară din corul catedralei din Chartres către 1500. Încheiat figură. Figură, pagina 315. Reprezintă o poză. Ghilimele, închinarea magilor, închid ghilimele grup sculptural în lemn policromat biserica S. -Mare. Stefano în paranteză Bolonia, închid paranteza secolul 13 încheiat figură figură pagina 317 reprezintă o poză ghilimele surusul artei medievale închid ghilimele statuia profetului Daniel în paranteză detaliu închid paranteza din ghilimele porticul gloriei închid ghilimele catedrala din Santiago de Compostela secolul 12 Încheiat figură. Temele iconografiei medievale Infinita bogăție și varietate a artei medievale, monumentale sau decorative, este organizată într-o perfectă nebănuită ordine generală, o ordine care, condusă fiind de norme și principii precise și fixe ca niște dogme, înțelegea totuși să facă loc, conștient și deliberat, și zonei fanteziei și capriciului. Aceasta se verifică și în marele secol al artei medievale, al XIII-lea. În paranteză, în acest secol și în următoarele două, stilul gotic se va afirma cu o perfectă organicitate și coerență nu numai în domeniile de artă, analizate mai sus, ci și în artele secundare sau decorative, în orfevrerie, ceramică, mobilier, țesături, broderii, costume, fildeșuri, feronerie, emailuri, monede, medalii și sigilii, închid paranteza. Arhitecții catedralelor sculptorii și pictorii de toate genurile, în paranteză de fresce, mozaic, vitralii, tapiserie, pictură pe lemn, închid paranteza, trebuiau să cunoască toate prescripțiile, vezi notă 1, și sensurile lor simbolice, căci arta, evului mediu, este eminamente simbolică. Citesc notă 1 Edificiile bisericilor trebuiau să fie orientate pe direcția est-vest, în paranteză, regulă violată pentru prima dată în perioada conciliului din Trento de către iezuiți, închid paranteza, nimbul circular, având înscris o cruce, era rezervat reprezentării exclusiv a lui Dumnezeu și Isus, singurii, în paranteză, împreună cu apostolii, închid paranteza, care trebuiau înfățișați cu picioarele goale. Imuabil trebuiau să fie reprezentate tipurile tradiționale ale personajelor, detaliile veșmintelor, organizarea scenelor, plasarea lor, în paranteză, cele din Vechiul Testament pe latura dinspre Nord, cele din Noul Testament pe latura dinspre Sud a edificiilor, închid paranteza, locul personajelor cu respectarea strictă a unei ierarhii, în dreapta sau în stânga lui Hristos, și așa mai departe. Toate elementele trebuiau ordonate potrivit unei perfecte simetrii, expresia sensibilă a armoniei și înțelepciunii divine. Încheiat notă 1. Catedrala, biserica, era o carte deschisă privirii și înțelegerii în primul rând a neștiutorilor de carte, nu numai o imensă istorie în piatră și culori a Bibliei, ci o enciclopedie completă a tuturor cunoștințelor timpului, o sumă, o oglindă, în paranteză ghilimele, speculum, închid ghilimele, închid paranteza, o imagine a lumii vizibile și invizibile, a universului și a credinței, a realității fizice, intelectuale, spirituale și morale. Marea epocă a catedralelor gotice a fost în același timp și secolul Marilor Enciclopedii și, dintre toate, cea mai cuprinzătoare, Speculum Majus, a lui Vincent de Beauvais, patru masive volume în folio, împărțită în patru secțiuni. Oglinda naturii, a științei, a moralei și a istoriei, opera cea mai în măsură să ne introducă în studiul iconografiei medievale. Lumea naturii, universul vizibil, este pentru omul medieval un simbol, desfășurarea cugetării lui Dumnezeu în lume. În consecință, știința nu constă în studierea lucrurilor în sine, ci în a pătrunde învățăturile pe care Dumnezeu le-a pus în ele. Vezi notă 1. Citesc notă 1. E mare punct, Mal. De pildă, un trandafir nu ne emoționează prin frumusețea lui, ceea ce ar fi un sentiment păgân, ci pentru că amintește printre spinii tulpinei corul martirilor în mijlocul ereticilor, iar roșul petalelor, sângele celor martirizați. Un porumbel evocă biserica, ochii lui blânz, privirea înțeleaptă a bisericii spre viitor, albul penelor, gândurile pure ale divinității roșul labelor, sângele martirilor pe drumul parcurs de biserică. Între culorile pietrelor prețioase și virtuțile omului există de asemenea consonanțe tainice. Încheiat notă 1 În lume, totul are un sens simbolic, sens pe care trebuie să-l comunice privitorului sculpturile, picturile, vitraliile și pe care pictorii și sculptorii îl învățaseră din enciclopediile lui Vincent de Bevez și Honorius d'Otun, se scrie de apostrof autun. Speculum Ecclesie. Se scrie E.C.C.L.E.S.I.A.E. În paranteză, în schimb, bestiarile nu au avut o influență directă în artă, decât dacă și din momentul în care animalele de aici au fost preluate și de enciclopedia lui Honorius, care nu figurează la el. În paranteză, ariciul, castorul, păunul, tigrul și alții, închid paranteza, nu au devenit teme nici în iconografia religioasă, închid paranteza. Cu toate acestea, temele și motivele iconografice nu erau alese numai pentru sensul lor simbolic. Sculptorii nu disprețuiau și nu neglijau nicio specie din lumea vegetală sau animală. Orice plantă și orice viețuitoare exprimau unul din multele nenumăratele aspecte ale creațiunii pe care artistul anonim sau cunoscut le cerceta cu interes. În albumul său deschițe, vilardă de înicurt, se scrie H-O-N-N-E-C-O-U-R-T în paranteză, mijlocul secolului 13 închid paranteza, desenează după natură un melc, un urs, o lebădă, o lăcustă, o pisică, o muscă, un rac, o libelulă. Vezi note 1. Citesc note 1. De fapt, celebrul manuscris al lui Villard de Onecourt, în paranteză 33 de foi de pergament, opt s-au pierdut, cu nenumărate desene și note pe ambele fețe închid paranteza, nu este propriu zis un album de crochiuri și de notații spontane, ci o lucrare elaborată care consemnează experiența unei vieți foarte active și a unei personalități de talent și cu o superioară pregătire. Observațiile sunt judicioase și cu claritate motivate, chiar dacă nu sunt aranjate într-o ordine, iar desenele redau forme, proporții, mișcări, scheme de compoziție, exprimate geometric și aplicate la figuri umane, animale sau motive ornamentale. Ghilimele Caracterul universal al observației sale, remarcă h.fosilul, evocă în plin mediu, curiozitatea vastă a oamenilor renașterii, închid ghilimele. Într-adevăr, studiul proporțiilor corpului și figurii umane va fi reluat peste secole de artiștii cei mai mari ca Leonardo, Rafael sau Albrecht Dürer, se scrie de U cu două puncte r r notă 1 Gustul observației directe și plăcerea de a reproduce aspectele cele mai variate ale naturii se regăsesc și la toți sculptorii anonimi ai secolului al XIII-lea. Totodată ei sculptează în baso-reliefuri și, mai ales, în garguiele catedralelor, o întreagă faună fantastică. Jurji Baltrusetis, se scrie alături USAAITUIS, a trasat o genealogie și a reconstituit o mitologie a formelor, ghilimele absurde, închid ghilimele, ale artei, intrate în iconografia gotică din gliptica greco-romană, din arabescurile musulmane, din marile teme budiste, din universul miraculos al extremului Orient. O lume de monștri oribil sau de combinații grotești absurde, spirituale, satirice, dar totdeauna ingenioase și de o incontinentă fantezie. Un centuar cu barbă de profet, un gâscan având bustul unui magistru al facultății de medicină, un filozof cu capul de porc scufundat în meditație, un profesor de muzică pe jumătate cocoș dând lecții de orgă unui centaur și așa mai departe. Serii întregi de figurații și amintiri din basmele copilăriei care nu au nici un sens simbolic. E adevărat că artiștii secolului al XIII-lea nu merg până la limita indecenței sau obscenității. În paranteză, realismul vulgar, trivial chiar, al imaginilor va apare doar în secolul 15. Închid paranteza, nu e mai puțin adevărat însă că asemenea licențe de glume și de veselie profană nu prea cadrau cu reprezentarea lor pe un edificiu pios. Oricum oamenii bisericii se dovedau a fi în privința aceasta înțelegători și toleranți, nu impuneau cu rigiditate, nu controlau cu strictețe întregul repertoriu iconografic și ornamental, iar artistul nu consideră că gluma, veselia și râsul ar fi un păcat. Oglinda a naturii catedrala era și o oglindă a științei. Prin știință, omul evului mediu înțelegea munca sub toate formele sale, fizică și intelectuală, iar munca și știința, întrucât îl eliberau pe om de povara ignoranței, izvorul răului și al păcatului, își aveau și ele rolul lor în opera de răscumpărare de mântuire a omului. Încât formele vizibile, obiectele de artă dintr o catedrală sunt o glorificare în același timp a științei și a muncii manuale, a țăranului sau a meșteșugarului. Regii și împărații, episcopii și marii seniori laici sunt mult mai rar reprezentați în sculpturi și vitralii decât meșteșugarii alături de uneltele profesiunilor și nimeni nu considera ca o necuviință sau ca o profanare faptul că scenele de muncă manuală stăteau alături de scenele sacre sau că un plugar ori un meșteșugar era reprezentat. Alături de figurile unor sfinți. În felul acesta, demnitatea muncii manuale era ridicată aproape la rang de sacralitate. În primul rând, munca plugarului. Multe catedrale gotice posedă sculptate la baza edificiului sau în intradosul arcului unui portal într-un ciclu al muncilor țăranului pe luni și fiecare scenă de muncă fiind însoțită de semnul zodiacal al lunii respective. Vezi nota 1. Citesc nota 1. Catedralele din Cartră, Paris, Amiens și Reims au cele mai frumoase asemenea calendare sculptate în relief. Se observă totodată că nu toate aceste calendare încep cu același semn zodiacal, căci în evul Mediu anul începea la date diferite, după regiuni, în paranteză, la 25 decembrie, 6 ianuarie, 25 martie, închid paranteza, încheiat notă 1. Știința apoi este reprezentată pe fațadele catedralelor prin figuri feminine, simbolizând fiecare cele șapte arte liberale, deasupra cărora este reprezentată filozofia, efortul suprem, ținta și rezultatul ultim al cuceririlor inteligenței umane. Figurile sunt caracterizate fiecare de simbolul său alăturat, potrivit indicațiilor pe care le imaginase autoritatea primă în materie Martianus Capella. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Gramatica cu o trusă medicală, în paranteză căcia ea îi vindeca pe oameni de limbajul viciat, închid paranteza. Dialectica cu un șarpe, în paranteză simbol al subtilității sau, eventual, al vicleniei sofistice, închid paranteza. Retorica, înarmată și parcă înaintând zgomotos în sunetele trompetei. Geometria în mâna dreaptă cu un compas. Aritmetica mișcându-și degetele mâinilor, gest ce pare a sugera rapiditatea calculului. Astronomia cu o carte și un instrument de observație a astrelor. Muzica o femeie cântând la un instrument oval cu coarde. Unele din aceste atribute variază de la o catedrală la alta. Încheiat notă 2. După elogiul demnității binefacerile și bunurilor bisericii și ale științelor, concluzia, orice bun din această lume este trecător, nesigur la discreția a tot soartei, a norocului a întâmplării. O concluzie figurată de ghilimele Roata destinului închid ghilimele, temă iconografică de origine antică, vezi notă 3, exprimată prin imaginea unei gigantice roți, mișcată de mâinile zeiței Fortuna, și care în mișcarea sa ascendentă și descendentă îi înalță sau îi prăpușește pe toți, regi, nobili, clerici și laici, bogați și săraci. Citească nota 3. Temă iconografică foarte răspândită, prezentă în miniaturi, în vitralii sau în sculpturi, în paranteză, ca dintre cele rămase la Catedrala din Amiens sau la biserici din Biuvez, Basel, Verona. Închid paranteza, încheiat notă 3. În paranteză. Alegoria acestui adevăr moral, spectacolul vicisitudinilor umane, fragilitatea puterii bogăției și gloriei, este formulată probabil ca mai întâi în Evul Mediu, de Bertius, în De Consolatione Filozofie. închid paranteza. Deasupra oglinzii naturii, a muncii, a științei, este oglinda virtuții, scopul suprem al vieții omului, drept care, pe fațadele catedralelor, în paranteză din Paris, Amiens și altele închid paranteza, figurile feminine simbolizând cele 12 virtuți sunt plasate nu deasupra portalului alături de sfinți, de fericiți și de îngeri, ci la nivelul privitorului, ca și cum, coborâte la nivelul vieții de fiecare zi, omul se le poată privi, înțelege și reaminti mereu. Încă din primele secole ale ierei creștine, virtuțile erau imaginate ca niște frumoase, modeste și caste fecioare războinice, pentru că menirea lor era să lupte contra viciilor. Așa le descria Prudentius Vesnotă I, urmat apoi de alții până la Vincent de Bevez, și în concordanță cu aceste descrieri le reprezentau și sculptorii epocii romanice, sau ilustratorul manuscrisului Ortus Deliciarum, al eruditei abadese Erade de Landsberg. În paranteză, secolul 12. închid paranteza. Dar în secolul 13, artiștii au găsit noi imagini spre a le reprezenta, căci și teologii interpretau acum, într-un mod diferit, conflictul dintre virtuți și vicii. Honorius Dotun vedea virtutea ca o scară unind pământul cu cerul, fiecare treaptă simbolizând o virtute. Oamenii care urcă scara sunt ademeniți la fiecare treaptă de viciul corespunzător rămas pe pământ. Cei ce nu rezistă ispitei lui se prăbușesc. Citesc note 1. Primul poet creștin, în paranteză secolul 4, închid paranteza, în poemul Ghilimele Bătălia Sufletului, închid ghilimele, lupta ce se dă în sufletul creștinului între virtuți și vicii, în paranteză psihomachia, închid paranteza, poem din care s-au inspirat mai întâi scriitorii epocii carolingiene, Teodul și Valafrid Strabo, iar mai târziu Alain de Lille, Isidor din Sevilla, Grigorie cel Mare, Vincent de Bevez, Iugs de Sâmare Tâmic. Victor, Guillaume de Vergn și alții încheiat note 1. Imaginea fiind greu de realizat plastic, teologii au recurs la o alta, la cei doi pomi al lui Adam, al binelui și al răului, și această metaforă era însă prea subtilă pentru sculptorii gotici, care au lăsat-o tot pe seama miniaturiștilor, limitându-se în schimb să înfățișeze virtuțile ca niște femei grave și maestuase alături de un animal heraldic, iar viciile nepersonificate să le reprezinte plasate antitetic, de desubtul unei virtuți, în acțiunea lor reprobabilă în paranteză, exemple în basoreliefurile catedralelor din Paris, Cartre, Amiens, Reims. închid paranteza. În fine, oglinda istoriei, ghilimele istorie, închid ghilimele, însemnând pentru omul medieval comunitatea celor ghilimele aleși, închid ghilimele, deci personaje figurând în Vechiul și Noul Testament și în viețile Sfinților, reprezentând cele trei perioade din istoria lumii, în paranteză, dinainte, din timpul și după Hristos, închid paranteza. Primele compoziții narrative referindu-se la istoria poporului evreu datează din secolul XIII. În pictură, această istorie este redată integral în cele 11 enorme ferestre de la Saint-Chapelle, dintre care unele prezintă numai puțin decât de 100 de scene. Scenele în basoreliefuri sau în vitralii sunt narate simplu, sobru, aproape impersonal. Mai interesant este că pictorii și sculptorii interpretează Vechiul Testament în mod simbolic, ca anunțând, prefigurând, asimilând într-un fel Noul Testament. În paranteză, este sistemul de interpretare alegorică inițiată de origene, reluat de Sfântul Augustin, Grigorie cel Mare, Isidor din Sevilia și alții. Închid paranteza. Din Noul Testament, artiștii insista asupra perioadei copilăriei lui Isus și cea a patimilor din restul vieților vor reține doar patru episoade, botezul, nunta din cana, ispitirea și schimbarea la față. În total, Isus apare într-un repertoriu iconografic bogat, vezi de 1. Cât privește fecioara, ea este privită nu numai ca mamă a lui Isus, ci și ca personificare a bisericii. În fine, iconografia îndeosebi a vitraliilor este completată cu narațiunea cu patru parabole, în paranteză la pictorii bizantini, numărul acestora era de 40, închid paranteza, numai patru, dar cele mai dramatice și mai populare, a samaritanului milostiv, a fecioarelor înțelepte și celor nebune, a fiului rispitor și cea a bogatului rău. Citesc note 1. Un repertoriu care ilustrează calendarul liturgic. Nașterea, închinarea păstorilor și magilor, uciderea pruncilor, fuga în Egipt, prezentarea la templu, intrarea în Ierusalim, cina cea de taină, cele patru episoade amintite, apoi așezarea în mormânt, învierea și înălțarea la cer. Încheiat notă 1. Dintre povestirile Vechiului Testament popularizate de scrierile apocrife, cea pentru care artiștii au arătat o mai mare predilecție, este legenda uciderii lui Cain, dar literatura apocrifă a furnizat o cantitate de teme privind viața lui Isus, a Fecioarei și a Sfinților. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Dar nu direct, ci numai prin intermediul oglinzii istorice a lui Vincent de Beauvais și a legendei de aur a lui Jacopo da Varate, se scrie V-A-R-A-Z-Z-E, tradusă în mai multe limbi europene. Încheiat notă 2 Din viața lui sus nicio altă scenă ca acea a închinării magilor n-a fecundat mai mult imaginația populară. Urmează episodul Fuji în Egipt, în paranteză pe care Evangheliile abia îl menționează întreagăt. Închid paranteza și cam la atât s-au rezumat artiștii, inspirându-se din legendele apocrife. În schimb, cultul Fecioarei a atins în secolul 13 punctul său maxim, ceea ce a dus la crearea unor imagini ale Mariei în cele mai variate ipostaze, aducând-o la dimensiuni umane mai mult decât pe oricare alt personaj biblic, totodată atribuindu-i și o serie de miracole, dintre care de o popularitate cu totul deosebită s-a bucurat miracolul legat de Teofil, reprezentat de artiști chiar de două-trei ori în una și aceeași biserică. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Subiectul prima prefigurare a mitului lui Faust. Are într-adevăr o forță dramatică. Clericul Teofil încheie un pact cu diavolul, promițându-i sufletul în schimbul gloriei pământești. Muncit de remușcări se roagă fecioarii, care îl ajută să rupă înțelegerea, și Teofil, iertat, își sfârșește viața în păcat. Legenda de origine orientală, în paranteză, întâmplarea este plasată în anul 537, închid paranteza, a inspirat două cunoscute opere dramatice medievale, cea a eruditei Abadese Hroșvita, se scrie H-R-O-S-W-I-T-H-A, în paranteză, secolul 10, închid paranteza, și cea a lui Ruteböf, se scrie r u t -U e b u f în paranteză, secolul 13, închid paranteza, încheiat notă 1. Cultul sfinților care perpetua în forme creștine străvechiul cult al divinităților păgâne, considerați de popor ca tot atâția protectori contra celor mai felurite adversități, era firesc să genereze o extraordinar de bogată literatură orală și scrisă. Legenda de aur compilată de episcopul și hagiograful Jacopo da Varazze, se scrie V-A-R-A-Z-Z-E, în paranteză 1228-1298, închid paranteza, selectează, redactează într-o formă îngrijită și pune la dispoziția pictorilor și sculptorilor aceste biografii care, prin amănuntele consemnate, le ofereau cel mai variat și mai fidel tablou de viață cotidiană a tuturor categoriilor sociale, totodată excitând și imaginația prin seducătoarele elemente miraculoase narate, Legenda de aur a devenit cartea favorită a Evului Mediu. Sculptorii, miniaturiștii și pictorii vitraliilor reprezentau sfinții fie angajați într-o acțiune, într-o suită de scene, fie imobilizându-i într-o atitudine solemnă, în cazul din urmă cu un obiect legat de biografia sa. În paranteză, o cruce dacă fusese crucificat, o cupă dacă fusese otrăvit, o sabie dacă fusese decapitat, un cuțit dacă fusese jupuit. Închid paranteza. În ce privește istoria profană personalități din Antichitate, figurează și numai patru la catedrala din cartră. Vezi, note 2. Citesc notă 2. Cicero pentru a ilustra retorica, Aristotel logica, Pitagora aritmetica și Ptolemeu astronomia. Surprinzător de e puțin, căci enciclopediile citau adeseori cu lungi extrase din operele lor poeți și filozofi greci și latini, în paranteză care, în operele de artă bizantine, figurează într-un număr incomparabil mai mare. Închid paranteza, încheiat notă 2. Legendarele Sibile, în paranteză, secolul XIII cunoștea numai puțin de 10, închid paranteza, își găseau loc în iconografia creștină, întrucât ele ar fi anunțat, închid gilimele, venirea lui Hristos. Nici regii Franței nu figurează în sculptură sau în vitralii decât în mod excepțional și numai Clovis, Carol cel Mare și Ludovic cel Sfânt. În Germania însă și în Anglia regii și mari feudali sunt reprezentați foarte des. Și finalul, ghilimele, istoriei închid ghilimele. Apocalipsul cu judecata de apoi, tema care sculptată în lunetele portalurilor, îi impresiona cel mai profund pe credincioși. Exemplul cel mai realizat artistic este basorelieful timpanului din Moisac, se scrie Moises Acă, iar în pictură primii în Occident au fost ilustratorii manuscriselor Apocalipsului, din Asturia, Navara și Aragon. O altă școală de miniaturiști care s-au inspirat din această temă, dar fără simțul policromiei vii a pictorilor spanioli, s-a constituit în Anglia. Tema a fost tratată frecvent și în Italia și în Germania, nicăieri însă ca în Franța, în basoreliefurile portalurilor, vezi note 1, în vitralii, vezi de 2 și în miniaturi. Citesc note 1. Cele mai impresionante reprezentări ale judecății de apoi din Franța sunt basoreliefurile catedralelor din Reims, Paris, Laon, Cartre, Bordeaux și Potier. De o compoziție mai complexă, cu personaje mai numeroase și de un extrem dinamism dramatic, sunt cele din Amiens și Rouen. Capodopera, în absolut, este, în paranteză probabil, închid paranteza, basorelieful catedrale din Burj. Încheiat, notă 1. Citesc notă 2. O versiune cu totul neobișnuită, nu doar o ilustrare, ci un adevărat comentariu al Apocalipsului, oferă faimosul vitraliu al Catedralei din Burj. Încheiat notă 2 Tematica iconografică se adresează tuturor categoriilor sociale și nivelelor de cultură, procurând de tuturor aceleași învățăminte morale și aceleași bucurii spirituale. Între marile catedrale gotice, sume teologice și enciclopedii, ghilimele catedrala din cartră este însăși gândirea evului mediu devenită vizibilă, aici nimic din ceea ce este esențial nu lipsește.